Zientzirik errati antzuten arizaete, geiz erretegia saio informatiboa, eta gaurkoan eskuntzako gaiekin goaz, e, aspaldiko hilabete aguetan, eta bueno, seguraske gure antzule guztiela antzungo zenuten, lonze, lonzeren legea, esiberri, agian gutxiago ezagutzen duzuena, baitare errebalidak, horrein asterka eta direla, irugarren, segarre, maian, guztiorri, eta bueno, guztiorreta zitzei giteko, torren inguruan sortu den mugimenduari buruzta. eta egun ingo direna inbat buruz zitzei egiteko, ba, telefonaren beste aldean, leire daukagu, lesoko irakaslea dena, eta bueno, ba, plataforma desberdin eta aldabilen alde kasu, baita, beste batutan guztut ere, bai. Kaixo, leire, arratxalde on. Gai, zarratza leon. Ez da, kitoz ondo esan dudan plataformena, non sabiltzen tal. Lezoko, badaki, baiet, zirak ez lezare dago, mainon plataformena, ondo es, lezoko eskuntza plataforma, edo lonzeren aurkako plataforma, edo nola da hori? Bai, bai, eh, bueno, da, sortu dugu lezun, lezoko eskuntza plataforma. Eta, eria da, dela, oza, sea, lonzeri aurre egiteaz gain, nahi duguna eraiki da, pizka bat, gure sistema propioaren bideo horretan, E, ba, ardatz batzuk eh ba, ba, lanketa bat behar dutenak, eta, eta oraindik erre ba, herri herri pues bueno, ba, baria da behar batzuk badaudela ez? Eh? eta pixka bat baitare, eraikuntza ildoari begira baita ere ba, ba, emateko sortua sortuak ara mm -hmm. Agian gero itsegingo dugu plataformak eta nola sortu diren, eta pixka bat nola dihuen bideori, bai? Baina, nagian besterik ez, baina bakite lege bat dela, eta lege bat egin buruz inguruan orduak eta orduak eta eta ez paperak eta paperak eta paperak, paperak irakurri bat direla. Baina, pixka bat, azaltzeko la lagur... Azteko, zer den lonze, bai, zera se egindauka lemengo ikasleen gan, eta gero pixkaba baita ere, zer den esiberri dela pixkaba, bauzko jaurlaritza, martxan jarri nahi duena, balonzeren inguruan, ez? Pixkata, saltzeko la, labur, nola esango zenuke? Bai, ba, bueno, ba, egia bueno, labura saltzeare oso saia da, baina, bueno, tira, saiatuko naiz. E, bueno, lonze da, azken zinan, madrigetik eta, bueno, e, pepetik, gultzatu e, nahi den eskuntza sistema eredu bat, ez? Eta, azken zinean, e, zer nahi du horret, ba nahi du, azken zinean, e, hori, ba, ba kontrolatu. Ezkuntza sistema bera kontrolatu, eta horretarako 11 martzan jarri du, eta 3.000 guztia, ba, norabide horretan jarri, jarri izan du, ez? Lontze ezkuntza legeak egia da, e, bueno, erantzuten dio, e, bueno, ba, 2000 eta hogei, eta hogei Europa maian, ba, esarre nahi ditu, ba, iru, iru izpideren pean, E, lortu nahi du maila bat, ez? Hau da, badibidez, eskola ustegoiztiarra e, Egia da, ez Espainarrean Espainiarrean, ba naiko bueno, ba, ba ez dela heltzen Europak eskatzen duen minimoetara Eta hori lortzeko, e, bueno, pose, hori daidizpide bat e, Hori ba ez hartzeko lontze Gero bestea da, e, eskola ustegoiztiarra e, Eta bestea da, e, bueno, e... Aumnos e, ikasleak ba nolaabaite nota oso altuak daukatenak e, de, de alto grado de desentzialiida esaten dena. zer gertatzen da e, nolabait 11 oinarritu nahi dela hiru displidoiek betetzeko baina zer gertatzen da hemen Euskal Herrian e, ego Euskal Herrian eta baina farroan baitare horiek ja betetzen direla orduan hemen hori esartzea ez dauka inolako inolako pues, e, e, e, e, justifikazio horik. Eta gero bezetik, lontzekerriten duena da, nola baite, imaginatu, es? Bada, jantzi egin jantzi hori da, hameri da, eta berdin du txikia, handia, e, bat, botolago, edo argalagoa izan, guztiak horren arabera ba, ba, esarriko du eskuntza sistema alege berri honek. Ikaslearen garapena kontutan hartubarik, ikasle bakoitzaren ezaugarriak kontutan hartubarik, inklusibitatea azapigunon geratzen den, adibidez baita ere euskera, e, bueno, lo un ditu eh iru maila, iru irakasgaiak. Hau da, e, futbolean arituko bagina, ba, lehenengo divisioa izango zen, bigarrena eta hirugarrena. Eta euskara geratzen da hirugarren divisio horretan. Hau da, hirugarren mailako irakasgai irakasgai moduan. Orduan, ba, heria da, eh, arlo esberdinak jorratzen ditu, eta heria da, ba, arlo guztiak oso oso keskagarriak direla. Mm -hmm. Eta hor, azkeneko urtean, gehen entzun dena, bai ba, lontzaren aurka agertu dira pepezi gainontzeko alderdea, bueno, gupen eta alakoak pentsatzen dutere aldegongo dirila, baina hemen bestela gertu dira aurka, eta esko jaurlaritza bultzatu du esiberri, nolabait, ba bertako lege besela, baina, bueno, azken aldian entzuten ari gara, idaia dela 11 aplikatzeko beste modu bat, eta desbrentasun gehiegi ez daudela, ez da? saka no la no la saque, suze, alda keta, esiberri, que sus se salda que ta ekartzen du eziberrik edo se onura do, edo berdiñada Bai va baitu ba, beitu, ba eh, bona, da, esiberri, que, bueno, zeneria da eziberrik eh bueno, eziberri abbia da saldo ziguten, ba lontzeria aurre giteko pues eh mengo esku moduan, es eh? Baina, egia dena da eh orain aurkitzen garenarekin da hori. Ba, ba, ba lonce aplica pues eh, bueno, bueno, ba, ba beste beste bide bat. Orduan, zer gertatzen da, lontze nahiko naiko, bueno, e, esan dudan de, ba, kontrolatzeko tresna bat da. Eta dena oso-oso hondo oso lotua, lotua ba, ba, daukat ez, ba, adibidez errebalidak egiten kapo ebaluatzaileak ikastetxeratara bidaliz, eta, bueno, halakoak. Zer gertatzen da, ba, ez eziberri, iberrik nola ez dio aurre egiten, e, ba, lontzeri, ba, azken egiten duguna da, lontzek esartzen duguna adibidez errebalida hoien, eh zuzenean, eta era berdinean gainera. Bai agia da 3. eta zigarren bai agitzen biotela froga diagnostikoa, baina bueno, asken finean da eh ba, e, izen aldaketa bat, ez? Zeneta zurekin eh ba, ba, ikastetzen arteko emaitzak hoiek eh izango dira eta ikastetzen arteko rankinak ordainmentzen ditu eta eziberrik ba norabide berriak du baitare eta esatea baitare lontzek lehenez puntzan eh bueno, pues, e, esartzen duen e, errebali da hoiak es daukartela eh printzipioak e, eragin zuzen-zuzenik, badaukase harka baina zuzen-zuzenik ez, baina bai baitzi herdoan eta bai dehatzen de azterketa hori ez ditzekotan ez dute titulua lortzen naiz eta eh kurtsoa gaindut ni ikasortera gainditu eta pues berrik baitare iaia maiaberdian ba berdinak egiten du es Orduan azkenean esaten duguna da, pues hori, azkenean e, ba, benetako mugimendua sortu bardena, zen eta egia da, ezi berri den lehenengo trepo esamena, e, zen e, keroagoa ateradutena, baino asko seskazagoa. Eta aldaketa egonda, hor presio batekondelako, mugimendu batekondelako, orduan norabide berdinan jarraitu bardugu. Mm Hai -hmm. parezando su mugimenduak eta presioa, hor horren txebertan prentxan eta edabide tangaian ari dena da, Ba, ipatu dituzun azterketa edo herrebali dauen aurkako mugimendua, ez? Hor, gainera hor badago, eskankintasuna ondia, ez? Horendikan ere, e, badirudi Bizkaian jasandutela zein Nafarran dituzte ikastetxe guztietan. E, Baina, bueno, hemen, bai, Bizkaian badirudi ikastetxea bai. badakitelea Baina, hemen, oa indikangipuzkoan ez dakigu zein ikastetxe ditokatuko zaion e, Eta, bueno, horrazida ja mugimendua erantzuteko, ez da? Bai, bai, bueno, kontua da, orain arte, bueno, pues, eh, sekretismo handia agonda. Sekretismo handia, informazioa lortzea eskoa izan da, eskuntza plataformen topakunetik, zahiatu izan gara, leku ezberdinetatik, baina bai herria esko jorlaritza, ez duela inolako, inolako informaziorik horikena horren inguruan. E, badakigu orain dela gutxi hasi direla deitzen gainera jaik izan dira jaso izan dena ez da izan inolako papero ofizialei ez keser ez deibatizanda eta gero bueno bai egia da ba bueno ba yan e, izan direla ikastetxe horretara ba, esateko nola izango ziren frogak eta bueno informazioa porbat emateko baina egia da deia jaso dira eta andik astera edo astebetera edo biazetara ba ba esarri izan dira froga e, horiek zer gertatzen da E, nahiz eta oraindik ere ez jakintasun handia egon, eh eskuntza komunitate osoak eskandia arautzi du horren inguruan. Eta bai egia da, e, ikusten da orain hasi bergarrelaia mugitzen zen eta hau gusten badugu etorkizuna, ba ba bueno, ba eske finian eta gure xemanalabak babesteraga, eh gato hori da asken finian e, erronkarik nagusiena. Orduan horrekin batera, ba eskuntza komunitatea mugitu izan da ikasetxeetan egia da, ba, ba, bueno, ba galderak zeuden eh informazioa zabaldu egin da eta ezkuntza komunitate osoak ba, bide bateratu bat hartu du, ez? Egia da e, irakasleak eta bueno, eta hola tope bat daukala, boga bat daukala eta eta hori bueno, ba, ba, argia da, baina burasoak eta familiak e, hartu dute piska bat baitare lidergoa, beti ezkuntza komunitate osoaren babesarekin eta adibidez ordizin eh mm -hmm. Beha sainen, eta, bueno, egin dira, e, bueno, ba, hainbat lekutan e, jata esarri dira arrebalidak, segiatu dira egiten, eta, eta ez dute lortu bertako ikasleak ez direlako joan, ez? Ba, benetan, e, bera egin familiak, benetako apostu bat egin dute, eta, eta eskuntza kalitate hobeago baten alde, ba, hor, ba plantu egin dute, eta, eta horrekin horre jarraitu egin dute, eta eskenean lortu dute, adibiz gaur bertan, Markoan zagan eta gazteizen e, uste dut atzo, edo ezakipta hori izan den, baina baitare ezin izan dute egin humeak etorri ez direlako, ez? Hor duan ba, baitare, ba, bide berdinean jarraituz. eta, ba, bueno, ba, erantzuna baitare oso polita izaten arida eta ikusten da baitare eskuntza munduan, ba, Ba, ez dela bakarrik irakaz leonak, baisek eta gurasoak eta familiak baetere, asko dutela horretzateko. Mm -hmm. Beraz, meso hori da, ez tokatuko balitz, balitzemen inguruko ikastetxeren batean, ba, ba, bueno, aurrak egun horretan, ez, ez, ez jutea ikastetxea, ikastetxea, bai. irugaramaiakoa bai. eta zari gara, ez, ba, sortze, bai, es, biatzi, bai, eh. urte dituzten aurra egin ba, egineide gaina, bieguneko froga da, ez, da, balida, ez, uste bai. bieguneko froga, e... Eh? Eh, Aiagatuz e, egon informazioa da, patioa baino aurreko saioa eta osteko saioan, ba, bertan egiten dituzte la frogak. Kampoko campo, jendea etortzen da, da, ez dute bertako irakasleikin egiten, ez etortzen dira horren plan. Hori da, irakasleak e, ez, zindugu parte e, izan frogauetan. Kampu aztertzaak etortzen dira, umeak ezagutu barik, azterketa egin, eta egun bateko, edo bi egunetako emaitzen arabera, ba... ba Hori da, e, bueno, u, ikaslearen e, inguruan, bakudeak eta bat egiten dute, horren emaitzen arabera. <gülüyor> e, e, Bilbida akademikoak kontutan in, inondik inore izan barik. Oso oh, ondo leire, eta honen inguruan, e, bueno, aurten, zubak iku bezala hemen herri zerri, ba, sortzen, plataforma, gualde nahi batu duzun bezala, bai lontz eta bai ezi aurka, eta baitare pixka ba, ba, gure eskuntza propioa bultzatuz, ez? Eta, bueno, nola ikusi duzu eskualdeko panorama, venga. Hai, nola. Ba, baitu, bueno, ni eh, momentu honetan nago lesoko herri plataforman, eskuntza plataforman, baina bai egia da ba, bueno, e, ba, mugimendu hau zaretzen doala, ez? Eta la eskuntza plataformen dupaguneko kide naiz baita be, ba, bueno, ba, herriesberdinatatik deiesberdinak jaso ditugu, bainik bai beste, beste askok, eta mugitu izan gara, ba, hori, ba, jartxunera, ba, horren gaztean irunera, horere e, tanbaitare ari dira sortzen, e, zarautzen, ba, donostin, eta egia da, ba, bada pixka bat, hori, e, e, informazio ematen duzunean, benetan jendea beharrak sentitzen du. eta bena horrean, nik zere egin dezaket, ez? Eta hori da, nik uste dut klabea, eta benetan, harri da, nola, joan izan garen itxaldi ezberdinak ematen, eta, bueno, eskualde honetan berezik ega, itxaldi ezberdinak ematen, eta eta, bueno, ba, eskuntza komunitatea informazioa daukanean, esatzen du, bale, hau, hau daukagu, baina zere egin aldugu horren inguruan, eta nik uste dut, hor dago, gaiz bakarrik informazioa eman baizik eta. E, Ibil-bileman komun bat egin dezakegula, txikitasunetik handitasunera, eta norbanak e, kolektibora ba, ba kontrotzabak hartu daitezkela, eta bide horretan erria da, ba naiko panorama polita daukagula momentu honetan, eta zi hornaiz e, gaur asko garela, baina baita ere zi e, bihar asko zariago izango garela. Orduan, ba animatu ba, jendea, animatu familiak, ikasleak, irakasleak, herritarrak, eta parte hartzen eta eta hori da bazken zinean osa agarritzen guztien artean. Aipatu zu eta parte hartzea, eta bihar badago parte hartzeko aukerez, eta gainera, gainera ba, lezon bertan, ez? Aipatu eh? zu biharko, ostiraderako lezon. Bai, baitu, bai, ba, bueno, kontua da hemen, e, bueno, Lesoko herrian, loturan bia daukate piratekin, lezor, ozak, sa, zabarre pirata dago baita uhum, hemen. Haurak nah, Hori Eh, ahora que has izan ziren, ta bueno, pasaba repiratak, ba bueno, ba, diskurtsoa botatzen baitare lontzaren inguruan eta horrekin lotu dugu ba, ba abordaia. abordajea, eh? Lontza abordacheragoaz, ezkuntza komunitate osoa. Orduan bihart antolatu dugu eh kalejira alai eta, eta koloretsua, bostetan eh aterako gara Euskal Herria plazatik, eta bueno, bertan ba erraldoiak, eh E, gero Kalexia da bukatutakoan, badantzariak, txistulariak, abeslariak, ikuinkontalariak, azkenean pues, e, ba, guztien artean harkaski ba, polit egin nahi dugu. Orduan e, animatzea jende guztiari, herritarrei, ikasleei, irakasleei, guztiei, guztiei, familiei, baitaren oski, e, bertan parte hartzen eta aukera polita da, eta azken finean baitare, era laiz eta e, bagausa asko zandaitezke baitare. Goberatuko berriro urdua ez, eh? biarra ratxadeko bostetan, alezoko euskal plaza plazan ez? Horize, oso oh, ando bai Eta, bueno, ez dakis erbaig gehiago esan nahi duzun, mañon bestela gurtu bañolen, agian baitare Bueno, badakit guberri desberdinetan, plataforma direla Mañon bestela informazio gehiago nahi zanezkeo edo... Eh, esakik eska pescabat bat geon nora nora nora jodesa que gurentsule aguraso direna keikas non autitza que, no, no que informazio gehiago? bueno va ba, eh, facebooken bides badago hori eh, ba bat ezkuntza plataforma topagunea despela baitari bezalako informazio nahi bad blog bat daukago ezkuntza plataforma topagunea ezkuntza eh bertan aukera daukasue e, gauri, ba da informazioa bilatzeko eta bestela ba ba bueno lesoko herrian baita e, ikastola herrieskola aurrezkola, institutoan e, eta udaletziak baitare, parte hartzen e, du plataformaren baitan orduan baitare, ere alako leku batetara joaten eta, eta galdetzen siure ondo eran zengo eta eta zalantzei edo galderei edo behardu zuenari pues eh Ba, ba, bideratzeko badideratzeko aukera izango desuela. Mm -hmm. Hemen oretan ere bai ez da kiteguna sendema bada ke toain skañar en lenengo astean nuke bi 3 delas da ke senden eguna. Ba, ino, baita beste le kastetchetan galdetu ta baita ba, plataforma osatzeko edo osatzen jarraitzego, zehiera batzuk egina doge, ba deialdi egina dago hori oreetan ere bai. Hor da. Bai, gero baita esatea, oi hartzenen baitare plataforma plataformaan jatua dagoela irunen baitare eta datorren astean eitzaldia egingo dutela, bai, orduan e, agenda, agenda betea daukagu, baina gogotos eta, eta zior gaude urrengo urtean e, oso ekimen politak egingo direla eta eta dago hartzela. Ba, oso ondo, oso ondo leire. Mirazker gurekin agoteagatik eta abia lezontopatuko geharatxatu gozetan. Oso ondo, mirazker zuei. Venga, ondo segi, ondo segi, aio.